Stort tack för det. Det är den eh, alltid olika roliga påpekandet att det är stora förväntningar inför ett tal. Bra sätt att sätta standarden. Får jag säger att det är fantastiskt att eh, möta alla som ägnar sig åt eh, intresse eller pensionärsvillkor eller politisk verksamhet i någon sorts förlängning precis som ni har gjort över en hel helg. Man kan tycka vad man vill om olika beslut och olika intresseinriktningar men jag tycker att det hedrar alla oss som har viktat delar av eller hela vårt liv till att jobba med folkrörelsefrågor och förstå nyttan av att demokrati och demokratisk verksamhet kräver sina insatser. Jag hörde att ni var lite mörda nu, det var nu avgående ordförandens uttolkning. Så att, ja, det, är gott. det är gott, tycker jag. Vi har ju många viktiga beslut som väntar denna höst. Det kanske allra viktigaste, om man får vara helt ärlig, demokratiska beslut som ska fattas denna höst är ju vem som kommer att bli vald till president i USA. Och eh, det är ju någonting vi följer med stort intresse också i vår del av världen. Jag kan ibland tycka att det är lite för mycket av eh, vilken person det är och hur olika opinionsmätningar ser ut. Man får verkligen faktiskt själv söka lite fördjupning för att hitta vad dessa kandidater faktiskt står för. Alltså vad är det för politik de vill föra. Jag har kommit att gilla delar av det som Barack Obama står för. Han vill bygga vidare på Bill Clintons idé om det som kallad Earned Income Tax Credit som det heter på amerikanska det vi i Sverige kallar jobbskatteavdrag. <laughs> Jag tycker att Bill Clinton var fascinerande på det sättet hur han konsekvent med detta som instrument jobbade för att ta ner utanförskap skapa lägre trösklar för människor med små marginaler i livet. Små möjligheter att hävda sig i arbetslivet som faktiskt under hans presidentperiod gick från utanförskap in i arbetsmarknaden. Någonting som byggde upp den amerikanska ekonomin gjorde att stora underskott närmade sig faktiskt balanserad budget. Någonting som jag tror är klokt om Barack Obama får fortsätta med. Det är också så att Barack Obama förespråkar att USA ska träda in i FNs pågående process för klimatpolitiken. Någonting som jag skulle varmt välkomna om USA verkligen gjorde. Där är Barack Obama tydlig. Vi måste också vara en del av världssamfundets ansträngningar att ingå bindande avtal. Låt oss hoppas att han... Få får den möjligheten, för det behöver världen, det behöver vi för att nå framgång kring klimatpolitiken. Jag har också läst vad John McCain står för. Mycket av det som republikanerna i USA står för är det svårt att känna igen sig. Det är väldigt mycket den amerikanska politiken och deras syn på olika frågor. Men i en del gillar jag John McCain och det är att han under faktiskt hela sin politiska gärning också nu har stått upp för frihandel. Jag tror frihandel är en väldigt god grundläggande idé för hur man bygger en global bättre världsordning. Och det vore ju märkligt om inte representanter i Sverige tyckte det. Detta land som kanske är mest exportberoende av alla länder i världen och som har halva sin BNP i utrikeshandel och som byggt sitt välstånd på att handla med andra. Det har ju byggt väldigt mycket på att det inte ska möta tullar och hinder utan just att det lilla landet med sin... Stora kunnande kring innovationer och uppfinningar faktiskt får sälja till andra länder. Bra för oss, bra för världen. Jag vet inte hur eh, detta val kommer att gå, men en sak som har fascinerat mig är hur båda kandidaterna faktiskt, Obama kanske tydligare, använder ordet förändring som grund för att få ut sin politiska förkunnelse. De går till val på förändring. Obama säger förändring vi kan tro på. McCain har nu försökt utmana och hävda att han är den som står för förändring. Det är lite fascinerande i vår svenska politiska kontext. Jag tror att det vore väldigt svårt i Sverige att bara gå till val på ordet förändring. Då har man nog inte mött så många svenska väljare som inte alltid ropar på förändring. Och väldigt ofta vill jag säga på goda grunder. När Det svenska politiska klimatet är mer av att förlora trygghet. Och att vara försiktig med föräldrar. Jag tror det beror på att vi har mycket att vara försiktiga i kring. Att vi har byggt väldigt mycket klokt. Många av er som sitter här inne har sett årsringarna på välfärdsambitionerna byggas ut. Ni har sett att det inte alltid har varit en spik väg. Men det är klart att när vi har årsringarna är på plats. Då är man lite skeptisk till den som ropar förändring, framförallt väldigt mycket förändring på kort tid. Det har jag alltid tyckt är en viktig uppgångspunkt. Låt vara från en kanske då mer konservativt förhållningssätt i politiken så har jag alltid misstrott revolutionärerna. Vad helst de har uppträtt i andra partier eller i mitt eget så har jag stått på andra sidan och sagt ropa inte på revolutionen. Den liver ner och den liver alltid ner mer. Där det som är uppbyggt är mycket värt och där vi har kommit lång bit på vägen. Det är därför vi är lite försiktiga med att tropa på för mycket förändring. Därför att kommer inte det också att gå rubba mycket av det vi tycker är klokt och grund för vår välfärd, vårt välbefinnande. Det är också så att förändring ställer oss inför nya verkligheter- det är alltid de som verkar kunna ta sig fram i förändringens tid får det bättre. Men vi oroas ju också över de som kanske inte har den möjligheten på samma sätt. Förändring ställer väldigt ofta en del människor i utsatthet som förlorar. Och det måste också ha sin plats, sitt utrymme, för att förstå varför vi inte alltid lika ofta ropar på förändring i Sverige. Det finns ju en risk om man går så långt i sin misstro mot förändring att man alltid hävdar att varje politisk utgångspunkt ska vara att inte ändra någonting. Att det alltid är bäst att begära stöd för att göra så lite som möjligt eller att blicka nostalgiskt bakåt. Varför? Jo, av denkla skälet att då riskerar man att inte stå rustad för att vi har verklig förändring som sker och som inte egentligen handlar så mycket om politiken utan som handlar om vårt sätt att leva. Och kanske framförallt hur länge vi lever. Jag tycker att det är fascinerande att se hur vår kunskap kring medicin det faktum att vi har förpassat Sverige till historien att vi har byggt ut välstånd i vårt land har möjliggjort en fantastisk förskjutning av levnadsperspektiv när det gäller ålder. Och det kommer ofta till det där fascinerande beslutet 1913, det var då vi inrättade allmän folkpension i Sverige. 1913, det är ett tag sedan. Carl Staff var statsminister. Men det är ändå inte så länge sedan. Bara ett par generationer tillbaka så fattar man beslut om en allmän folkpension. Och man sa, vi sätter pensionsåldern till 67 år. Då bör man komma ihåg att vid det tillfället när den pensionsåldern sattes, då var genomsnittsåldern i Sverige 55. Tänker du att fatta ett beslut om en allmän pension 12 år senare än det som är den förväntade genomsnittsåldern? Bara så vi förstår vad vi pratar om. Skulle vi nu, 2008 fattade beslutet, så skulle vi sätta pensionsåldern till 93 Finns det en del som kanske tror att ja, det är väl det vi sedan kommer inte för att lämna? Det är de menar med arbetslinje. Nej. Men det är ändå rätt fascinerande. Tänk om man skulle faktiskt fatta det beslutet att sätta allmän pensionsålder till 93. Omöjligt så som vi tänker, men det var det man gjorde. Man satte ett 67 år i en tid när vi levde genomsnitt i 55 år. Ni vet, 55 var genomsnitt. Det innebar att väldigt många inte alls levde så länge. Vårt arbete innebar ju att man väldigt ofta stöp i det tuffa arbetslivet, 35, 40, 45 år gammal. Några generationer senare så har vi alltså gått från ett perspektiv som handlade väldigt mycket om att efter en allt för ofta väldigt kort barndom börja jobba direkt. Det finns säkert många av er som har vittnesbörd om detta som sitter här inne. Väldigt tidig start i arbetslivet. Och sen jobbade man livet igenom och en del fick aldrig uppleva någon pensionsålder eller tid efter det att arbetslivet sades för slut. Det är bara det att nu har vi helt förändrade perspektiv. Det som då var i princip kort barndom, jobb hela livet är nu... En situation där allt fler av oss inte ens arbetar halva livet. På ett par generationer. Ni vet, vi har faktiskt sett en förskjutning när unga människor går in i arbetslivet. Där det ligger nu strax under 30 år som genomsnittligt ålder för att träda in i arbetslivet. Det är en enorm förskjutning som har skett för hur lång tid det tar innan vi kommer in och fast finns i arbetslivet, som jag inte tror vi ska underskatta. Och det beror inte bara, vill jag påpeka, för det skulle kunna vara ett sätt att säga att ja, men det är ju en grod framtidsinvestering därför att man i grunden studerar och förkovrar sig. Ja, men inte helt dåligt. Det är inte så att alla dessa år före dagens unga människor träder in sitter de vid skolbänkar runt om i olika utbildningsinstitutioner, det är inte sant. Utan det är mycket av vad livet ger för möjligheter i en tid där vi har råd och möjlighet att dra nytta av det på ett sätt som vi kanske inte kunde förr. Del av detta är naturligtvis bra. Men det utmanar också frågan hur länge och när egentligen ska vi arbeta i livet? Om vi alltså har en situation där man kan dröja nästan till 30-årsdagen när man träder in i arbetslivet då blir det ordentligt en ordentlig fråga, när träder man ur arbetslivet i andra änden? Ja, på motsvarande sätt som det har blivit allt senare vi går in så går vi också allt tidigare ur. Det är förvisso så att vi har fått en pensionsålder som ju många då skulle uppfatta idag som 65 även om vi år har lyft upp till 67 möjligheten att arbeta med fortsatt bevarad anställningstrygghet. Men i realiteten är det ju många som via olika försäkringar och andra sätt lämnar det till tidigare än så. Vi talar om en genomsnittlig utredare arbetsmarknaden strax under 60 år. Samma människor som då alltså kanske går in i arbetslivet vid 30 lämnar strax före 60 har nu ett livsperspektiv, inte på att kanske leva till bli 55 utan 85. Ja, det är faktiskt så att väldigt många av oss kommer att uppleva vår egen 100-årsdag. Vi kommer att uppfatta det som allt naturligare att vi har hundraåringar i vårt svenska samhälle. Det är en fantastisk utveckling. Vi har alla anledning att bejaka detta. Men vi måste också, framförallt politiskt ansvariga som ställer sig frågan hur välfärd och ekonomi ska hänga ihop, ställa oss frågan vilka nya krav ställer det oss inför när vi utformar politiken. Vi får utfärdade välfärdssystem som enbart skulle pricka några få. Har vi idag en situation där vi utfärdar välfärdssystem som ska pricka allt fler och under allt fler år. Och där rimligen det som ska bära finansieringen av detta, de som är i arbete, blir allt färre. Ja då är faktiskt frågan mycket välställd. Hur ska vi förhålla oss till det? Här? Vi har nu ett läge där vi räknar ungefär 3,3 yrkesverksam ålder per person över 65 år. 30 år från nu räknar vi med att det är nere i 2,2 Det är en kraftig minskning. Det är på beskattning av arbete av olika slag som vi bär väldigt mycket av vår välfärdsambition. Ur detta har bidragit slutsatsen och det är egentligen inte så att någon av dem är helt ärliga- skulle säga att det är en alldeles felaktig slutsats att vi har anledning att förstärka arbetslinjer och rikta in oss på att skapa full sysselsättning i Sverige. Både för att det är bra för de som är i arbetsför ålder, men också för att möta den demografiska förskjutning som vi är mitt uppe i. Jag skulle dessutom vilja lägga till någonting som jag tycker är fullt befogat. Och det är att jag är övertygad om att de... Allt fler äldre dessutom kommer att bli allt mer tongivande i den politiska debatten- för att kräva allt mer och allt bättre välfärd. Vi kan inte säga att ja det blir fler äldre och därmed så blir det x antal dyrare- och bara räkna hur många fler det blir. Nej, vi måste också ta hänsyn till att vi kan komma längre i våra välfärdsambitioner. Vi kan göra mer inom medicinsk forskning och därmed i förlängning hälso- och sjukvården. Vi kan få större krav på kvalitet i äldreomsorg- en mer meningsfull fritid för många äldre. Det är inte samma välfärdskrav från äldre. Det är högre välfärdskrav från fler äldre som vi har att möta. Det gör vi idag. Det kommer vi att göra framöver. Det är ju återspeglar om något annat som har skett också bara på ett par generationer. Jag minns de fascinerande diskussionerna på släktmötena. Med mina åldrande mor- och farföräldrar som berättade om hur det var att växa upp i Stockholm som de bodde i i Sverige i 10- och 20-talet. Det var ju mycket en beskrivning av en tid där familjen betydde att man hängde ihop över flera generationer. Inte sällan i boende, mycket mer beroende av varandra. Det var inte sällan tre eller till och med fyra generationer som på det sätt var uppkopplade, På ett sätt som vi ser i många andra länder. Men som vi i vår utvecklade välfärdssamhälle ju har egentligen ändrat på i grunden. Det är ju inte så att man som farmor och mormor och farfar bor hemma hos sina barn och barnbarn idag. Nej. Vi har faktiskt flyttat isär många av generationerna som förr levde mer nära varandra. Inte sällan, dessutom i urbaniseringens tider var det på ett sätt att man inte ens bor på samma ort. Man har sett barnen lämna uppväxtorten för att bo någon annanstans. Själv blir man kvar. Det är klart att man längtar efter det här samtalet eller mötet. Men man konstaterar att det är svårt för stressade barn i den här tiden- Båda måste förvärvsarbeta. De har mycket att hinna med, med sina egna barn i sitt liv. De har sitt liv. Så känner många. Det där ska vi också förstå både som något positivt men också som någonting vi måste ha en djupare förståelse kring. Positivt därför att det ju i realiteten har skapat frihet. Valmöjligheter som inte förfanns, Att det återspeglar en bättre boendestandard. Men också utmaningen i att till detta kan rymma väldigt mycket ensamhet. Känslan av att man inte har den nära kontakt man förr hade av det enkla skälet att barn och barnbarn kanske inte finns på den orten eller inte upplever så ha tid. Det i sin tur ställer också nya typer av krav på vad välfärdssamhället och vad beskattning av arbete måste orka medbära. Vilka blir det som träder in istället när det inte alltid Barn och barnbarn hinner med. Ja, naturligtvis de närmaste anhöriga. Så är det ju. Det är fantastiskt det som åstadkomms anhöriga emellan. Inte sällan lite piggare kvinnor faktiskt till stöd för åldrande män runt om i Sverige. Som vi ser dagligen, varje vecka, månad och år ut. Men inte bara det. Det handlar ju också om att möta detta med... Förbättrad standard kring äldreomsorg Boendemöjligheter Välfärdsservice I kommunal eller annan regi Som vi skattefinansierar Och som vi i grunden är helt överens partipolitiskt Sverige om att vi just ska skattefinansiera Det är en förändring som har skett Den är mycket positiv Den ställer nya typer av krav på välfärd Den rymmer risk till stor ensamhet Om vi inte hanterar detta rätt Varhelst jag har rest till den svenska äldreomsorgen så hör jag ju detta av äldre jag sitter ner och pratar om. Vad är de personalen? Vad är de personalen? Det är de som hinner med och prata med oss. Det är de som finns till för oss. Visst, mina barn har av sig ibland. De har sitt liv. Vad är de den personal vi har? Jag har den största av respekt för detta. Jag har den största av respekt för att det måste leda till att de som väljer att jobba inom äldreomsorg gör det grundat i en uppfattning att de tycker om att jobba med äldre människor. Vi får inte tappa bort det. Det pratas ibland om att vi måste diskutera hur lönen ser ut. Absolut, jag har stor respekt för det. Men det kommer aldrig att fungera om man inte i grunden har en känsla. Och tiden naturligtvis för att vilja lyssna på en äldre person. ...och deras berättelser på deras upplevelser genom livet. Jag har frågat personalen hur det känns att jobba i den svenska äldreomsorgen... ...och de upplever väldigt ofta stress. Men de upplever också något annat som jag har märkt... ...och det är att den mediala beskrivningen... ...och låt mig bara karikera något, för det är naturligtvis inte likadant överallt... ...har tenderat att säga att i svensk äldreomsorg är det dåligt... Maten har fel temperatur, de äldre vanvårdas, det är ont om tid, det är alltid stressigt. Det har fått en del på väg att bli äldre, att utropa, jag tänker inte bli gammal på ett sätt så jag hamnar i äldreomsorgen. Det har blivit, väldigt ofta jag hör det. Jag tänker inte se till att hamna i den där äldreomsorgen som är så dålig som de säger. Jag vågar säga att den är inte så dålig som de säger. Jag hörde att någon blev lite upprörd här. Ja, jag har hävdar bestämt det. Och jag har inte åkt förbi en kvart på ett för till stöd för detta. Jag har rest över hela Sverige. Jag har varit på väldigt många av våra institutioner. Jag har suttit ner med personalen. Vi har pratat till punkt. De har beskrivit hur de upplever det. Jag har jämfört det med äldre som jag har suttit ner och pratat med. Min uppfattning är att ja, det finns exempel på där det inte fungerar. Men det är delvis en skräckbild som har förmedlats och som jag inte tycker är korrekt. Och problemet med den, när den går för långt, är att den sätter inte bara bild för dem som snart ska bli äldre. Den sätter också bilden för potentiella yngre som ska välja detta när de frågar sig själva, vad vill jag jobba med? Och jag kan berätta för er att det finns inget större sänke för en ung människa än att söka sig till en verksamhet som beskrivs som någonting som inte är människovärdigt. Då säger de, då gör jag något annat. Det är ganska naturligt. Och det är faktiskt inte jag som säger detta. Det är väldigt ofta personalen säger till mig att de tycker att vi borde få en mer rättvisande bild av vilka ansträngningar och vilken uppskattning vi faktiskt möter i svenska äldreomsorg. Och vi tycker inte alltid att vi får det. Jag vågar hävda att det är bättre än vad det låter. Jag inser att det ibland inte är så bra som vi skulle vilja att det är. Men det förtjänar faktiskt att minnas vad risken är om man inte bättre står upp för att vi har kommit rätt långt och har anledning att vara stolta många gånger över vår svenska äldreomsorg. Det kanske mest påtagliga, och ni är många som sitter inne i ett exempel på det, det är ju den förändring som också har skett av att vara äldre i den meningen att den politiska diskussionen och beskrivningen av äldre för det mesta är fel. Jag har också varit i de här äldre debatten när man ska beskriva äldre som sjuka, svaga, ständigt i behov av stöd, med demens och allt som upplevs vara problem som naturligtvis är relevant och riktigt för många äldre. Men det fångar ju inte huvudbeskrivningen. Det missar ju det faktum att de flesta som har lämnat sin yrkesverksamma tid och som äldre i Sverige är ju friska är fullt kapabla att fortsätta vara aktiva medborgare och med höga krav på att fortsätta få påverka och också mötas med respekt för den stora insats de gör. Jag nämnde det att vi inte alltid är närmare våra barn och barnbarn längre men det är inte heller den korrekta beskrivningen. Hur skulle moderna familjer fungera om vi inte hade mormor, morfar, farmor, farfar till stöd för att få livet att gå ihop? Hur skulle svensk föreningsliv se ut om vi inte hade äldre som fortsätter att vara aktiva efter det att de slutat jobba? Hur skulle den svenska kulturen kunna överleva om det inte vore för äldres aktiva bidrag och medverkan? Hur skulle politiken klara sig utan de många äldre som ju inte sällan kommer och säga att nu har jag bättre med tid och gör fantastiska samhällsinsatser? På område efter område så bärs ju vårt samhälle av aktiva äldre som på något sätt inte ryms i samhällsdebatten med den beskrivningen. Det tycker jag är märkligt. Och risken finns att vi skapar felaktiga förväntningar. Att vi inte tar, på, tar för givet eller öppnar upp för den kraft som många äldre faktiskt innebär. Dels får vi fel bild av vårt Sverige. Dels så kommer vi att utforma politiken fel. Jag nämnde... I mitt tal i Almedalen i somras att hela det här ordet pensionär har vi ju hittat på för att beskriva en person som lever på folkpension. Själva definitionen av det är en person som lever av en ersättning efter att man har slutat jobba. Det anses vara det som är sammanhållande för att man är pensionär. Det är en grupp som har slutat jobba. Ja, men hur ska vi då förhålla oss till att drygt hundratusen av dem som lyssnar in till lockropet pensionär är fortsatt förvärvsarbetande i Sverige hur ska vi klara klurigheten att drygt hundratusen av dem som per definition har slutat jobba fortfarande jobbar för det är sanningen och för mig är det en viktig vittnesbörda om någonting som man inte heller får tappa bort och som möjligen är jobbigt i vårt Sverige där vi gärna vill säga att alla ska ha samma behandling –Också pensionärer. Problemet är att alla pensionärer är inte är likadana. Det är någon som har sagt att pensionärer borde få samma villkor i beskattningen? Jag vet att det är ett viktigt krav från denna kongress. Jag är beredd att ta den diskussionen naturligtvis. Men jag hoppas det finns en viss respekt och förståelse för att pensionärer inte är samma sak– och jag tror att den som har dålig kunskap om hur pensionärsgruppen ser ut för fel politik. Till exempel om drygt hundratusen av de som är även 65 år förvärvsarbetare ska de ändå ha samma lättnad som alla andra som inte jobbar. Eller ska vi konstatera att de får en större lättnad i inkomstskatten än de som förvärvsarbetar som är under 65 år? För det är ju det som är fallet. Ska vi, när vi utformade den lättnad som nu kommer göra som vi sa att börja med de som har de minsta marginalerna därför att det är de som har tuffast att klara sig eller är det fel tänkt jag har hört många äldre som sagt att nej det, det ligger en hel del i det men sen när förslagen kommer då beskrivs som fel att man särskilt mycket riktar sig till de som har det allra svårast med de minsta marginalerna jag är övertygad om att man måste börja i den änden. och säger man då, nej ta den lättnaden och gör den lika över alla då vill jag bara påpeka att det man då åstadkommer det är att man tar från fattiga åldrande kvinnor och ger till mer välbeställda, lite yngre män alla kallar sig pensionärer det är realiteten det man gör jag har sett utfallet av att rikta lättnaden särskilt till de som har minst marginaler och jag lovar er, jag har läst sådana här fördelningspolitiska analyser till vem det kommer och Fördelning mellan män och kvinnor under hela min yrkesverksamma tid. Jag har aldrig sett ett mer träffsäkert sätt att nå fram till utsatta grupper än det vi nu gör. Det är en kraftig övervikt av åldrade kvinnor som får ta del av stödet. Huvudsakligen åldersgrupper över 75-80 år. Som inte har förvärvsarbetat under livet. Och som därför inte har någon inkomstpension eller mycket låg sådan. Och då talar vi inte om några 68 kronor. Vi talar om förbättringar på 2400 upp till 3500 per år. Med vetskap om hur deras marginaler ser ut kan jag säga att det är en förbättring som jag visst tror kan spela roll Och som jag inte tycker man ska peka finger åt. Vi har till det naturligtvis velat att bygga ut den när vi nu har utrymme, så att den också kommer alla pensionärer till del på lite olika sätt. Delvis genom den särskilda lättnad vi har gjort. Delvis genom att de som då inte lik den här gruppen med framförallt åldrande kvinnor också får en pensionskoppling till många som jobbar, och sen säga med inkomstpensionen. Men delvis, återigen, det är inte en likadan grupp. Delvis också de grupper av pensionärer som faktiskt gynnas av att vi höjer brytpunkten i statliga inkomstskatten för så mycket tjänar en del pensionärer det vill säga man måste se att gruppen är olika och man måste utforma en politik där man ställer sig frågan vad vill åstadkomma och vad vill ni börja med vi vill åstadkomma förbättringar, vi vill börja med de som har de minsta marginalerna och som faktiskt bäst behöver den här hjälpen och det är så som vi har utformat förslagen vi brukar i klimatpolitiken, som jag sa var väldigt viktig med kopplat till USA och till Barack Obama, erkänna att styrmedel spelar roll. Det är hela idén. Det är att inse att vi har ett fossilbränsleberoende global verklighet. Världen är inställd på att fortsätta använda olja, kol naturgas. Det har klimatpåverkan. För att styra mänskligheten att förstå detta använder vi styrmedel. Vi lägger beskattning på det som är dåligt för miljön. Syftet med det är att den signaleringen av pris ska leda till att vi förändrar vårt beteende. Ett tydligt exempel på det är för de av er som kom till Stockholm via bil att ni noterar att man på dagtid numera betalar avgift för att få åka in i Stockholms innerstad. Syftet är att man ska tänka en gång till om jag kunde ha valt en annan metod. Om jag kan åka tillsammans med någon annan eller kanske komma via tåget. Vår uppfattning är att styrmedel fungerar. Det beror i grunden på att människan uppfattar den här typen av signaler och att det är väldigt viktigt vilken typ av motivation vi arbetar ut förslagen utifrån. På precis samma sätt som det är med klimatpolitiken och hur det styr är det också med beskattningen på arbete. Det har samma verkan. Väldigt tung beskattning av arbete riskerar till slut göra att människan som uppfattar signaler och som är beroende av att bli motiverad riskerar att minska sin arbetstid om man inte upplever att ge tillräckligt mycket tillbaka det är ju det som är det fascinerande med människan just det där med motivation vet ni det kan gå människor nästan ett helt liv förbi en ostädad garderob som man aldrig finner tiden för att städa ur det bara på något sätt aldrig blir över den där halvtiden just för den garderoben den bara står där och jag vet ju, jag påminner mig själv ofta om det att jag, jag har ju den där garderoben jag ska städa Men på något sätt varje kväll blir för kort Varje morgon för sen Varje timma för värdefull Det når aldrig fram till just det lilla löftet Samma personer kan bli extremt motiverade av kärlek Av eh, att eh, få en telefonsignal från barnbarnet Helt plötsligt finns tiden Kraften, orken motivationen. Det är det som är människans fascinerande natur. Vår blandning av att ha så liten ork ibland och så en enorm ork i andra tillfällen. Om det är vår kunskap, om vi vet att människor fungerar så. Varför tror vi inte att det gäller när det gäller också andra områden, till exempel som arbete? Jag tror att det är precis samma slutsats. Drivkrafterna för arbete måste vara tydliga i samhället. En konsekvent arbetslinje måste bygga på att det politiska systemet säger till folk att vi värdesätter ert arbete. Med detta som grund så gör vi både möjlighet för er att kunna stå på egna ben och dessutom klara en försörjning av de som inte arbetar. Det är därför regeringen konsekvent har utverkat en arbetslinje i sina åtgärder. Huvudsakligen riktar mot att få fler i arbetsförhållet att arbeta. För det som måste komma till den beskrivning jag gjorde i början av... Att gå senare i livet och ut tidigare är att dessutom en mycket stor grupp av de som befinner sig mitt i livet inte förvärvsarbetar. Min uppfattning är att denna konsekvent arbetslinje måste genomföras på ett sätt som gör att fler jobbar, att sysselsättningen ökar. Och att när det blir så så ska det också vara någonting som är bra för de som inte arbetar. Därför har vi gjort välfärdssatsningar i förra budgeten och i den här budgeten. Därför gör vi nu satsningar mot äldre. Min uppfattning är att fortsätter vi denna konsekventa arbetslinje ska vi också återkomma. Jag hoppas att det ska finnas en stor respekt och ett krav på alla politiska partier att redovisa hur de ska grunda en arbetslinje för att möta allt jag nu har sagt. Demografisk förskjutning. Att möta hur vi ska hantera människors motivation. Det är först den som har en konsekvent och verkningsfull arbetslinje i politiken som någonsin kommer ha råd. Både att möta de välfärdsambitioner välfärdskrav som finns idag, och de välfärdsambitioner vi måste ha i ett snabbt åldrande Sverige. Tack så mycket.